ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما ذا أيها المؤمنون ابتقوا الله أوصيكم وإياه يبتقوا الله فقد فاز المتقون لا مسلمات مده مدهن برحمت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بفرمان ده لا يأسمنا ملا صرح النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Subhanallahu al'azhim. Maksud Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang suka Tersiarnya berita yang tidak elok tentang orang yang beriman bagi mereka azab yang pedih dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Allah lebih mengetahui. Kamu tidak tahu. Surah An-Nur ayat 19. Daripada ayat ni dapat kita faham bahawa yang pertama adalah amat tidak baik. Kalau sekiranya kita hanya mendengar khabar-khabar angin yang belum tahu betul benarnya dan kemudiannya kita menyebarkan khabar angin itu sedangkan dia sesuatu yang boleh merosakkan Islam dan dakwah Islamiah itu sendiri yang kedua Allah SWT sebut dalam ayat ini bahawa barang siapa yang terlibat di dalam menyebarkan berita-berita tidak baik tentang orang-orang yang baik. Allah SWT menjanjikan lahum azabun alim fid dunya wal akhirah Dunia akhirat. Mereka pasti kena azab yang pedih. Dan yang ketiga Allah SWT tutup ayat 19 surah An-Nur itu dengan firman dia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Maksud dia Allah subhanahu wa ta'ala dia mengetahui. Dan kamu manusia kamu tidak mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena ambil ingat ayat ini. Kerana kelupaan kita terhadap kehendak ayat ini. Boleh menimbulkan banyak benda tidak baik berlaku di kalangan umat Islam itu sendiri dalam sebuah hadis riwayat daripada Wabilah bin Al Aqah radhiyallahu anhu kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzhir shamaata li akhik wa yarhamak Allah wa yabtalayak atau kama qala hadis riwayat al tirmidhi Maksudnya seorang sahabat yang bernama Wasilah bin Al Asqam, radhiyallahu anhu berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Sabda Nabi: La li "Janganlah sekali-kali kamu tunjuk sorong ke atas musibah yang menimpa sedarah kamu." Nabi pesan dalam hadis ni, Nabi kata kalau ada di kalangan kita, sedara kita, orang Islam, sama-sama berada di masjid, sama-sama semayang dengan kita, sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul, sama-sama nak mengangkat kalimah Allah menjadi kalimah yang paling tinggi di muka bumi dan sebagainya. Nabi kata, la akhik Jangan sekali-kali kamu tunjuk suhanak jika musibah yang menimpa saudara kamu. Fa yarahmahullah. Nabi kata takut-takut Allah Subhanahu kemudiannya bagi rahmat kepada orang yang ditimpa musibah ini. Wa yabtaliyah dan Allah menimpakan ujian kepada kamu pula. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa apabila saudara kita ditimpa musibah ditimpa fitnah ditimpa satu benda yang dia sendiri pun tak suka benda itu menimpa dia kalau sekiranya kita tidak ada simpati bahkan kita tunjuk seronok pula ke atas musibah yang menimpa dia bahkan kita mengambil kesempatan pula ke atas musibah yang menimpa dia dengan memburuk-burukkan dia Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi bagi tahu dekat kita, jaga-jaga. Takut-takut orang yang ditimpa musibah itu, kemudiannya Allah bagi rahmat kepada dia. Dan kita yang berseronok dengan musibah yang menimpa dia, diuji pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita kena uji, baru tahu kita boleh tahan ataupun tak boleh tahan dengan ujian yang mengenai kita. Hadis itu riwayat Imam At-Kirmili. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat 10 surah al hujurat Allah berfirman, A'uzubillahi minasyaitanirrajim innama almu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman, kalau betul dia beriman, dia mempunyai semangat ikhwah, bersedara dengan sama-sama orang yang Islam dan beriman sama macam dia. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin shay'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri atau kama qala hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata janganlah ada seorang daripada sahabat aku membawa satu berita buruk tentang sahabat aku yang satu lagi. Nampak pesan macam tu. Nabi kata, la yubaliuni ahadun min ashabi. Jangan ada seorang daripada sahabat aku mai jumpa aku bawa satu berita buruk tentang sahabat yang seorang lagi. Fa ini uhi bu an akhruj aleikum wa nasalimu sadri aku nak kalau boleh waktu aku keluar jumpa dengan sahabat-sahabat aku dada aku lapang daripada ingatan tidak elok tentang dia itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Nabi sendiri tak suka dengar berita-berita yang tidak pasti Nabi sendiri tidak suka dengar berita-berita yang buruk dan keji tentang sahabat dia yang disampaikan oleh sahabat yang lain kerana dengan dengaknya berita-berita yang tidak elok ini, boleh menyebabkan dada seseorang rasa tidak lapang dengan orang yang diceritakan berita-berita buruk itu. Hadis itu riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidhi. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ingat-ingat hadis daripada Ibni Mas'ud. radhiyallahu anhu. Kata dia, Annal Nabiya salallahu alihi wa salam kata, ala unabbiukum bil adhu alqalatu bainan nas aw kama kal. hadis riwayat imam muslim nabi SAW bersabda nabi kata ala unabbiukum bil adhu sukakah kamu aku nak cerita kepada kamu tentang al adhu kata nabi hiya An namima Al-Adhu itu ialah an namima Iaitu cakap-cakap dusta Cakap-cakap bohong Yang disebarkan di kalangan orang ramai Al-Qalatu Bainan Nas Iaitu cakap-cakap yang dapat didengar di kalangan orang ramai yang ada Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Hati-hati dengan apa yang kita cakap dan hati-hati dengan apa yang kita dengar daripada orang cakap Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah qaf ayat 18 a'udzubillahi minasyaitanirrajim ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid صدق الله العظيم maksudnya dan tidaklah satu kalimah yang dilafazkan oleh manusia melainkan dicatatkan oleh malaikat rakib dan atid Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah dengan dosa dan kesalahan yang banyak kita buat. Jangan ditambah dosa dan kesalahan itu dengan sesuatu yang kita pun tidak tahu asal-usul dan pokok pangkalnya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada terlibat dalam benda-benda yang tidak baik yang seperti itu. Yang perkara tidak baik itu bukan sahaja merosakkan kita. Bahkan merosakkan umat Islam seluruhnya. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan Jilid 1. Nurul Ihsan Jilid 1. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Baqarah kita sampai pada muka surat 29. Muka surat 29. Ayat yang kita nak baca pada malam ini ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'akum Musa bilbayyinah. Dan sungguh telah membawa datang akan kamu oleh Nabi Musa dengan beberapa mukjizat. Malam ini kita nak baca cerita tentang Nabi Musa. Allah hantar dia kepada bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam dibekalkan dengan beberapa pemukjiza sebagai nak buktikan bahawa Nabi Musa itu nabi. Dia mulakan ayat ini dengan kata dia Walakah jahat Musa bin Bayinat dan sesungguhnya telah bawa datang akan kamu oleh Nabi Musa dengan beberapa pemukjiza seperti tongkat jadi ulang ni kita selalu dengar daripada cerita kita, daripada kita budak-budak dulu dah dengar cerita ni cerita tongkat Nabi Musa boleh bertukar jadi ulang yang kemudiannya ulang tu menelan semua ulang-ulang Fir'aun, begitu dan juga tangan jadi putih ni juga kita dah baca cerita bagaimana tangan Nabi Allah Musa AS, Allah jadikan keluar cahaya putih dan orang boleh menumpang cahaya itu dan buka laut dan kita juga dah dengar cerita ni bagaimana tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam bila Allah perintahkan supaya pukul laut tiba-tiba laut sebelah dua. Firman Allah, "Summat takhaztu mul'a'ijalam min ba'dih." Kemudian kamu, yakni Bani Israel ambil anak lembu yang ditempa oleh Samiri sembah berbuat tuhan. Ha? Nabi Allah Musa alaihi salam dah dakwah kaum dia. Dah ajak kaum dia supaya sembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Esa. Dah ikut dah. Dah percaya dah dekat Nabi Musa AS. Apa Nabi Musa kata, mereka percaya bahawa itu mai daripada Allah SWT. Cantik dah. Tapi apabila Nabi Allah Musa AS dipanggil oleh Tuhan, Pi ke Bukit Tursina untuk terima Taurat. Sepeninggalan Nabi Musa itu, timbuli satu orang yang ambisius. Nama dia Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ni nama Musa juga sama macam nama Nabi Musa alaihissalam. Bila dia tengok pengikut Nabi Musa ni ramai, dia iri hati. Bila dia tengok pengikut Nabi Musa ni ramai, dia sakit hati. Bila dia tengok pengikut Nabi Musa ni ramai, dia mula nak buat macam-macam benda supaya pengikut Nabi Musa ni kurang dan maik kat dia. Maka Musa As-Samiri mengambil tindakan reka satu Benda. Dia putih macam-macam mah perak dan sebagainya. Dia leborkan dan dia tempa menjadi seekor anak lembu. Kemudian dia seru orang ramai supaya sembah anak lembu tu Dengan kata dia, inilah Tuhan yang kita duduk sembah tak nampak selama ni. Orang dah, yang dah sekian lama ikut Nabi Musa dengan satu kejadian saja boleh direct, boleh corner. Tinggal Nabi Allah Musa alaihi salat ikut Musa al-Samiri dan sembah anak lembu yang ditempa ini. Allah Subhanahu wa taala sebut kejadian ini dalam Quran dengan tujuan nak cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata summa takhathumul 'ijla min ba'dih. Kemudian kamu Bani Israel, kamu ambil anak lembu yang ditempa oleh Musa al-Samiri. Kamu sembah anak lembu itu dan kamu buat dia jadi tuhan. Selepas daripada pergi Nabi Musa alaihi salam kepada Miqah. Yang tempat munajat dia. Supaya bawa datang dengan kitab Taurat. Lepas Nabi Musa alaihi salam tinggal tak apa lama. Orang-orang ni sudah patah balik. Sudah pusing balik kepada agama susah dia. Mereka menyembah anak lembu. Yang dibuat oleh Musa al-Samiri ini. Dan kejad, Nabi Allah Musa alaihi salam pergi bermunajat untuk terima Taurat itu di Bukit Tursinah. Firman Allah, "Wa antum zalimun." Dan bermula kamu itu zalim sekaliannya dengan diambil ajal yakni anak lembu yang di ditem yang ditempa itu disembah dan dibuat tuhan. Orang yang tinggai tuhan, Diikut lain daripada tuhan, ini orang zalim kata Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa idh akhadna mitsaqakum." Dan ketika kami ambil akan perjanjian kamu ia ni ateh berbuat amal akan hukum yang di dalam Taurat itu Allah Subhanahu wa taala kata bila Nabi Musa alaihi salam balik daripada bukit Tursina bawa kitab Taurat ya tuan-tuan kitab Taurat dia turun sekali gus kita Injil turun sekali gus Quran sahaja yang turunnya bit tadrij turunnya secara berperingkat-peringkat Quran turun dalam bulan Ramadan Kemudian sikit-sikit-sikit, 23 tahun baru komplit 30 juzuk Quran. Taurat, one shot, Tuhan buat turun, terus bagi dekat Nabi Allah, Musa alaihi salam buat balik terus kepada umat dia. Bila balik sampai kepada umat dia, didapati umat dia sudah sembah, ajal ataupun patung lembu yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kata Dan apabila kami nak ambil janji daripada Bani Israel Nak suruh Bani Israel ni janji Buat satu aku janji Bahawa mereka nak ikut Taurat yang Allah buat turun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam ini Mereka tak mau ikut depa dah terpedaya dengan ajal yang, yang Musa Asamiri As wa mai dekat depa depa dah kata ajal ataupun patung anak lembu ni tuhan bila wa mai Taurat sama dah terima Taurat ni sehingga kan kata Allah wa rafa'na fawqakum dan kami angkat atas kepala kamu itu bukit tursinah kemudian membantuh kamu daripada terimanya supaya hendak dijatuh akan dia yakni akan bukit itu atas kamu dan kami kata khuzuna atainakum biquwwah ambil oleh kamu akan barang yang kami datang akan kamu itu dengan sungguh-sungguh dan ijtihad Bani Israel ni bila Nabi Musa boleh kitab Taurat Allah nak suruh depa ikut kitab Taurat sama ikut sampai ke nugut Sampai Allah subhanahu wa ta'ala suruh malaikat angkat bukit nak hempah atas kepala Bani Israel ni. Kalau hampa tak mau ikut Taurat, kami hempah atas kepala hampa. Sampai macam tu. Kalau hampa tak mau ikut Taurat ni, bukit Tursinah ni akan hempah atas kepala hampa. Hampa mati habis semua. Sampai begitu kan ada adik. Bila diugut sampai macam tu macam tu rupa barulah depa ni mau mengaku kata depa nak ikut kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Firman Allah, "Khuzuu ma atainakum biquwwah." Ambil oleh kamu barang yang kami datangkan kamu itu dengan sungguh-sungguh. Ni jangan main-main Tuhan kata. Kita Taurat ni jangan mengaku di mulut aja nak ikut tapi ambil kitab Taurat ni pegang sungguh-sungguh apa jadi pun kamu dengan kitab Taurat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala wasma'u dan dengarlah oleh kamu akan barang yang disuruh akan kamu dengannya akan sebagai dengar terima. Tuhan kata dekat depan ni dengar dengar betul-betul. Dengar apa yang taurah, apa yang Allah kata dalam Taurat dan kata samyakna wa apaana kami dengar dan kami tahan. Kalu kata mereka itu, yakni kata bani Israel, samyakna wa asaina kami dengar perkataan engkau dan kami derhaka suruhan engkau. Dia kata kami takak dengar boleh, tapi kami tak mau ikut. Dan ini yang kata bani Israel cukup punya bantah cukup punya tegar cukup punya tak boleh dengar cakap tu dalam keadaan bukit tu terapung atas kepala anak ampas tu dalam keadaan tu depa kata dekat nabi musa samia'na wa atayna kami boleh dengar tapi kami tak mau ikut begitu firman allah subhanahu wa taala wa ushribu fi qulubihumul ajl dan meminum pada hati mereka itu akan kasih ajal yang dibuat tuhan maksud meminum maksudnya dah jerat dah dalam hati depa ni percaya dekat anak lembu. Ushribu, maksudnya minum minum ni maksud jerat hati depa dah jerat dah dengan kepercayaan kepada tokong ni tak sebab apa? Itu sudah heran dekat Bani Israel dalam masyarakat kita lah pun banyak menjadi dia boleh percaya ke tokong tu walaupun heran kita fikir akal sehat tak leh terima tapi depa tu tak percaya Akai sehat kita tak boleh terima. Sebab apa? Sebab hak jadi Tuhan tu pun dia buat. Maknanya Tuhan tu pun tak ada kalau dia tak buat. Dia buat, lepas tu dia takut menjadi minta ke benda tu. Tak boleh terima. Akai sehat tak boleh terima. Tapi ramai orang boleh terima. Banyak sebenarnya benda-benda macam ni dalam masyarakat kita. Banyak benda yang akai tak boleh terima tapi ada orang terima. Caya kat bom misalnya bukan sedikit orang percaya benda tak boleh terima dia kata penyakit apa pun dia boleh ubat dia kata penyakit apapun dia beli, apa pun dia boleh ubat kita tengok dia apa sakit juga. tentu tahu pasal apa Allah SWT jadikan Dajjal akhir zaman so, dajal diturunkan dalam keadaan biji mata dia sebelah buta pasal apa sebab dia nak tunjuk aib dia. Dajjal kata dia Tuhan. Apa juga masalah orang main jumpa dia, dia boleh settle. Apa juga problem orang jumpa dia, dia boleh solve problem tu. Apa juga permintaan orang main kat dia, dia boleh bagi permintaan orang. Dia mengaku apa pun dia boleh buat. Tapi mata dia buta, dia tak boleh nak bagi jelek. Allah jadikan benda tu sebagai nak beritahu kepada orang yang hidup pada zaman tu bahawa ini Dajjal, bukan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tentu dia ada sifat-sifat kesempurnaan. Kalau Tuhan tentu tak buta. Kalau buta dia boleh bagi elok balik mata dia. Tapi Dajjal tak boleh bagi mata dia jadi elok. Demikian halnya dengan bongan. Dia mengaku apa pun dia boleh selesai. Masalah apa, duit hilang pun boleh jumpa dia. Siapa jadi sakit, apa pun main kat dia. Semua dia boleh buat. Tapi kita tengok dia sendiri pun masalah banyak. Maka itu aib yang ada pada diri dia. Yang menunjukkan kelemahan dia sebenarnya. Sebenarnya, baik, buruk, sihat, sakit dan sebagainya ini Allah SWT. Bukan kerja Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Umat. Nabi Allah Musa, Bani Israel ataupun perempuan Yahudi ini bila Nabi Musa AS balik daripada bukit Tursina balik dengan membawa kitab Taurat nak bagi dekat mereka, mereka tak mau ikut pasal apa? Tuhan kata Wa fi umul dan telah meminum pada hati mereka itu, maksudnya telah jaga dah dalam hati mereka ini kasih kepada patung lembu tadi, dan buat patung itu menjadi Tuhan mereka dikufrihim dengan sebab kufur mereka itu. Depa jadi lebut tu, pasal depan ni kufur daripada awal. Memang tak boleh nak buka hati untuk mendengar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hati dah tutup dah. Surman Allah, Kul kata olehmu ya Muhammad, "Bisa ma ya'murukum bi bihi imanukum." Sejahat-jahat barang yang menyuruh akan kamu dengannya oleh iman kamu dengan Taurat akan sembah ajal itu. Maksudnya Allah SWT kata huduh sungguh anjuran iman kamu. Kalau sekiranya kamu kata iman kamu yang suruh kamu sembah ajan. Dia pun kata dekat Nabi Musa, kami ni sembah patung lembu ni bukan saja-saja sembah. Iman kami, dia pun kata iman kami yang mendorong kami suruh sembah patung lembu ni. Tuhan kata kalau betul lah iman hampa yang mendorong hampa suruh sembah patung ni buruk sungguh iman hampa ni. Tuhan datang macam tu. Firman Allah in kuntum mu'minin jika ada kamu itu beriman sekalian dengan Taurat maknanya tiada kamu itu beriman dengan Taurat kerana iman tiada suruh sembah ajal. dan tiada suruh mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh beriman dengannya di dalam Taurat itu. Maknanya Nabi Musa kata kalau betul ya, hangpa beriman Hampa tak jadi macam la ni, pergi sembah patung. ni. Kalau betul hampa beriman dengan isi kandungan Taurat ni, hampa jadi orang elok. Bahkan dalam kitab Taurat sendiri Allah sudah sebut tentang kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi Muhammad nak jadi nabi ni dalam Taurat sebut dah. Dalam Injil sebut dah. Tapi pendeta Yahudi tutup cerita tentang Kebangkitan Nabi Muhammad ni, maka sehingga kan orang-orang Yahudi tak boleh terima Nabi Muhammad ni nabi. Demikian juga berlaku dalam ajaran Kristian. Apabila padri-padri dia tutup cerita tentang Nabi Muhammad yang ada diterangkan dalam Injil, sehinggakan orang Kristian tak boleh terima Nabi Muhammad ni sebagai Nabi akhir zaman. Benda ni berlaku kerana pembohongan orang-orang yang tertentu maka akhirnya dia patolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Firman Allah, "Qul", kata olehmu wahai Muhammad, "In kana lakum muddarul akhirah 'inda Allah khalisatan min dunin nas." Jika ada bagi kamu semata-mata negeri akhirat, yakni syurga itu pada sisi Allah Taala, tertentu daripada manusia yang lain seperti yang kamu dakwa. Yang ni tiada masuk syurga Melainkan orang Yahudi saja. sahaja in Maka cita-citakanlah oleh kamu akan mati Jika ada kamu itu sebenar sekalian pada kata kamu Bahawa syurga itu ketentuan bagi kamu sahaja Itu dia Tuhan cabar orang Yahudi Orang Yahudi kata Mereka kata syurga ni Mereka aja boleh masuk Lain daripada Yahudi tak boleh masuk syurga ini dakwah Yahudi. Dia dulu siapa lah. Orang Yahudi ni dia mendakwa. Dialah kekasih Tuhan. Lain daripada Yahudi. Tak ada tempat di sisi Tuhan. Yahudi dia bangga macam tu. Dia tu berasa megah macam tu. Daripada dulu sampai hari ni. Yahudi tetap dengan penderian tu. Allah SWT dah cabar dah Yahudi ni semua. Allah kata kalau Betul kamu sahaja yang boleh masuk syurga lain bangsa lain umat tidak boleh masuk syurga tuhan kata fatama naul mauta in kuntum sadiqin awak hangpa tak mati cepat lebih cepat mati lebih cepat hangpa pi syurga tunggu apa atas dunia ni dunia ni nak banding dengan syurga syurga ni bukan bandingannya dialah tempat nikmat syurga ni Syurga ni tempat yang kamu teringat apa? Tuhan bagi. Teringat. Tak kena minta. Teringat. Kita duk baca hadis tentang syurga ni di masjid. Kepala Bada. Sampai ada hadis menceritakan orang yang masuk syurga ni. Mereka ada satu pasar. Ada satu suq. Suqul jannah. Dia kata ada satu pasar dalam syurga. Yang pasar itu menjadi tempat ahli-ahli syurga pakat pergi berhimpun. Semua orang yang duduk dalam syurga satu hari semua akan turun berhimpun di pasar itu, tengok apa ada di pasar itu dan di samping tu boleh berkenai-kenai di antara penghuni-penghuni syurga. Ini dipanggil suqul jannah, pasar syurga. Dan orang yang turun di pasar tu dia serengak nak apa dapatkan dia bukan sahaja teringat nak nak benda dapatkan dia teringat kecantikan orang pun kecantikan tumaikan ke dia nabi kata turun pun pasar tu turun, turun turun nampak muka satu orang yang kita berkenal rupa-parai dia oh segaknya dia ni kalau lah aku muka macam tu tengok muka dia jadi macam tu dah ni yang dikatakan sukul jannah tuan eh tak boleh fikir macam mana keadaan syurga yang Allah janjikan kita ni Teringat saja, teringat. Tengok, eh dia ni janggut lebat kalau aku ada, hmm, tumbuhlah. Tumbuhlah. Yang dikatakan syurga Allah ni begitu sekali. Tengok ambu hidung, dia ni mancung semua, hmm, naiklah hidung, mancunglah. Sehinggakan semua benda yang terlintah dalam hati ahlul jannah ni, Nabi kata, Allah bagi masa itu juga kat dia. Tak ada benda yang dia teringat nak nak, yang Tuhan tahan, tak lagi. Melainkan teringat, dapat. Demikianlah yang dikatakan surga Allah subhanahu wa ta'ala sediakan tempat yang begitu punya hebat. Kalau Yahudi kata dia ni adalah satu-satunya bangsa yang dapat masuk surga, bangsa lain tak boleh masuk. Tunggu apa lagi atas dunia ni? Buat susah. Dua atas dunia ni susah. Kan? Bangkit-pagi fikir nak kena pergi kerja. Dah kerja nak kena fikir sungguh-sungguh buat kerja. Buat kerja main-main tadi tak jadi kerja. Dua atas dunia ni susah dengar orang duk buat cerita macam-macam. Kan? -macam. Yeah. Ada yang kita nak dengar dia nak kata apa. Macam ni? Dua atas dunia ni susah. Buat kok ni tak kena, buat kok ni tak kena. Susah. Kita kata macam kita buat kena dah. Tak kena juga. kita Jazah kena lagi. Eh. Susah anak Allah. Kan? Yeah. Kan? Doa atas dunia ni bukan tempat rileh, doa atas dunia ni bukan tempat selesa, doa atas dunia ni bukan tempat untuk kita dapat ketenangan, doa atas dunia ni, dunia ni tempat ujian. Tuhan kata, dahwalna beluana kombisain min al wal jugi wa wal nafs min al wal anfut wal samarat wa Kamu doa atas dunia ni kami akan uji kamu, kami akan test kamu. Bishai'in minal khawf, Tuhan akan test dengan sikit daripada rasa takut. Takut. Takut kena tukar pejar. Takut kena luku kepala. Allah uji, Allah uji, Bishai'in minal khawf, Allah uji dengan sedikit rasa takut. Walju' Allah uji dengan sedikit lapar. وَنَقْسِمْ مِنَا الْأَمْوَالِ Allah uji dengan sedikit harta. وَالْعَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ Allah uji dengan kekurangan jiwa. Jiwa kita tak cukup kuat. وَالْسَّمَرَاتِ Allah uji dengan buah-buahan. Kita ada kebun, kita ada ladang, kita ada macam-macam. Allah uji dengan buah tak jadi. Semua benda yang kena kat kita itu ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kata dan bagi berita gembira kepada orang yang sabar. Mengalah tidak bermakna kalah. Nabi Muhammad SAW dia tahu kekuatan dia tak kuat masa dia ada di Mekah. Nabi tidak rentak lawan dengan kafir Quraisy dalam keadaan Nabi tahu dia tak cukup kuat. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi berunduk. Berunduk tidak bermakna kalah. Berunduk untuk mengumpul kekuatan. Mai balik lagi sekali ke Mekah. Terus berlaku pembukaan kota Mekah. Tapi setengah orang dia tengok Nabi berunduk daripada Mekah. Mekah tanah tumpah darah Nabi. Tanah tempat cok nenek Nabi duduk. Nabi tinggal Mekah pergi ke Madinah. Setengah orang kata Nabi takut. Abu Sayyid lari. Abu tak lawan. Kalau lawan mati-mati syahid. Nabi Nabi SAW berunduh. Dalam keadaan macam itu berunduh. Pasir-pasir dia tahu tak cukup kuat untuk lawan. Nabi berunduh bukan dengan kehendak dia. Tetapi dengan perintah Allah SWT. Allah jadikan ini satu sirat. Untuk manusia ambil faham. Dalam keadaan yang tertentu kena tendok. Dalam keadaan tertentu kena berundok. Dalam keadaan yang tertentu jangan berhentak. Islam kata Allah tatamannu liqa al adu fa iza laqitumuhum fatbitu. Jangan kamu saja-saja nak tidur jumpa musuh. Tapi kalau ditakdirkan jumpa depan, fatbitu. Tunggu jangan lari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Benda ni tak semua orang boleh faham. Maka Allah Subhanahuwataala bagi tahu benda macam ni dekat kita semua supaya kita ambil pengajaran, ambil faham. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah s.a.w. Maka Allah s.w.t. sebut dalam ayat ni dia kata orang-orang Yahudi ni bangga diri. Dia berasa megah. Dia kata dialah bangsa yang paling mulia. Tak ada bangsa lain yang boleh menandingi kemuliaan dia. Sehingga kan dia kata syurga ni Tuhan buat untuk dia saja Orang lain tak boleh masuk maka Allah kata fatamannaul maut in kuntum sadiqin kalau betul syurga itu tempat kamu saja orang lain tak boleh masuk tunggu apa lagi atas dunia ni tunggu apa nak sakit diri buat apa atas dunia ni mati bang cepat-cepat bila mati kamu sudah dapat mencium bau syurga kan kamu percaya tak kata kalau kita orang baik kalau takdir kita mati malam ni esok kita masuk kubah, Masuk masuk kubur itu, kubur itu sudah menjadi rawbatun min riyadil jannah, sudah menjadi satu taman daripada taman syurga Allah. Tuntut percaya benar. Kan? Kalau kita orang yang beriman, kita mati malam ni, esok tahu dah tahu dah kata kita ni orang baik ke orang tak baik tahu dah pasal apa pasal kubuk itu menjadi satu petanda kita ni baik ataupun tak baik kubuk itu diluaskan oleh Allah Subhanahu SWT kubuk itu diterangi dengan cahaya iman kubuk itu dijadikan satu taman daripada taman-taman syurga Allah demikian sebaliknya kalau kita ni orang tak baik kita ni orang jahat kita ni orang nampak macam baik tapi sebenarnya jahat Allah tahu kamu tak tahu, tetapi Allah tahu. Kita tengok orang tu, kita tak tahu dia baik, tak baik. Tapi Allah tahu dia sebenarnya baik atau tak baik. Nak tahu tak tahu, bila dia mati. Masuk kubuk, dia tahu. Kalau kubuk dia tu menjadi hufratun, min hufarin niran. Menjadi satu lubang. Daripada lubang-lubang api neraka Allah, masa tu dia tahu. Dia baik atau tak baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Maka. Nabi SAW baca ayat ni kepada orang Yahudi bagi mereka dengar. Kalau betul kamu kata syurga tu hak kamu aja orang lain tak dapat peluang masuk syurga. Melainkan Yahudi sahaja akan masuk syurga. Tuhan kata lebih baiklah kamu mati cepat-cepat. Supaya bila kamu mati kamu dah dapat dah mencium bau syurga. Kubuk kamu sudah jadi satu taman daripada taman syurga Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَى بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ Dan tiada cita-cita mereka itu akan dia. Yang ini akan mati selama-lama. Tuhan juga kata. Tuhan kata, Yahudi ini, misal maaflah. Bab nak mati ini tak ada dalam ingatan mereka. Yang kata Yahudi ini, dia kata, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَى لَنْ dalam bahasa Arab, bila dia sumpah lan, maknanya dia lil mu'abad. Siapa kiamat, sumpah ni tak akan terangkan. Nabi kata, yang dikatakan orang Yahudi tu, walan lan yata menauhu abadah. Derepa ni, siapa kiamat, siapa bila-bila. Depa tak akan jadi manusia yang teringat nak mati. Depa adalah manusia yang tak mau mati, siapa bila-bila bima قدّمت ايديهم pasal apa depa bersikap tak mau mati ni dengan sebab barang yang mendahulu oleh tangan mereka itu daripada kufur dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depa tak mau mati pasal depa tahu. kalau depa mati depa nanti kena azab pasal depa kena azab pasal depa tolak nabi Muhammad sebagai nabi sedangkan dalam taurat kata nabi Muhammad itu nabi Tahu. Orang Yahudi bukan tak tahu. Kata Nabi Muhammad tu Nabi. Tahu. Tapi ego dalam diri dia menyebabkan dia tutup kebenaran ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Bapak kita lah kan. Banyak benda baik kita tahu. Benda tak baik kita tahu. Kita tahu risau apa, apa dia tak baik. Tahu. Cuba anak kita main tegung kita. Anak kita main kata kita Kata-kata ayah apa ni ayah risau tu lukuh kepala tak Ha, ni jangan ngomong orang tua-tua marah wahai kita tahu apa yang anak kita kata tu betul benda tu tak baik sungguh tapi ego kita kita tak maulah budak ni medut segorong kita macam tu tukis kecil contoh kecil lah dengan orang Yahudi dia tahu pasal dalam Taurat Asyai memang sebut, clearly sebut tentang Nabi Muhammad SAW, tak tahu pakai. Saja tak mahu terima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dalam keadaan dia tahu Nabi Muhammad sebenarnya Nabi. Dalam keadaan macam tu dia mendustakan agama dia sendiri. Agama dia yang kata Nabi Muhammad, Nabi. Dia dustakan agama dia sendiri. Bila dia dusta agama, dia tak berani mati. Bila dia mati dalam keadaan mendustak agama dia, dia akan pergi ke neraka. Maka dia tak akan bercita-cita untuk mati. Begitu. Dia kata sebab barang yang mendahulu oleh tangan mereka itu daripada kufur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melazimkan bagi dusta yang wajib neraka depa tahu tindakan depa mendustakan Nabi Muhammad itu boleh menyebabkan depa dihantar ke neraka depa tahu tapi saja depa bantah firman Allah wallahu alimun bil zalimin dan bermula Allah itu Tuhan yang amat mengetahui segala orang yang zalim-zalim Tuhan kenai Orang baik, orang tak baik, Tuhan kenal. Kita mungkin tak kenal. Tapi Tuhan kenal. Tuhan tengok hamba dia ni tak rasa lindung apa daripada pengetahuan, daripada ilmu Allah. Allah tahu kita ni ujung rambut sampai ujung kaki, luak dalam. Allah tahu kita ni baik ke tak baik, beriman ke tak beriman, ikhlas ke tak. Allah tahu semua tentang benda ni. Dan kata dia, maka membalas ia, membalas Allah akan mereka itu dengan jenis amalannya. Tuhan akan balas setimpal dengan apa yang dia buat. Kita tengok satu orang pakai jubah, pakai serbal. Masuk naik kelam. Apa kata Abidah? Oh, kita kata jubah, saya jubah Abu Jahan. Kita kata berkanak-kanak dekat dia. Jubah Abu Jahal Serban Abu Jahal Apa semua Kita kata Pasal apa? Pasal kita hukum Pada mata kasang kita Orang pakai jubah Pakai Serban Masuk naik kelab Apa punya orang? Tapi Allah tahu Apa dia buat Dia masuk dalam naik kelab tu Dia pergi bagi risalah tentang Islam Dia pergi bercakap tentang Islam dalam Salah tak? Salah. salah ke tak? Dari satu sudut orang kata Fitnah lah Tapi salah ke tak perbuatan tu? Tentang-tentang Hassan Al-Banna saya kutuk mereka buat kerja ni mereka pergi masuk dalam nightclub tu mereka pergi jumpa dengan orang-orang minum-minum -orang, mabuk dalam tu mereka pergi jumpa mereka pergi bagi bungkusan ni pamphlet, pamphlet tentang Islam ni mereka bagi tolong buh dalam poket baju tolong apa buh ni ni mabuk tu balik rumah sehari bila dia sedap daripada mabuk tengok ni apa ni dia buka dia baca juga dia baca juga mana nak tahu daripada 10 orang yang baca seorang baca-baca-baca sedap seperti mana Kat Steven apabila abang dia approach dia. Kita dengar cerita Kat Steven. Dia mula-mula dapat the Quran daripada abang dia. Waktu dia buat birthday party di rumah dia. Abang dia yang dah masuk Islam tu pi. Birthday party dia pi. Bukan pi nak sonok-sonok, pi nak cungin langang maguk dah. Tapi abang dia pi dengan satu message yang besar abang dia masuk jumpa dia, abang dia bagi satu hadiah bungkus, helok-helok bagi kat dia abang dia kata kat dia, Steven yang ni jangan letak rata-rata, letak tempat tinggi, bila kamu ada masa, kamu buka baca dia kata kat abang dia, takkan nak balik lah, tunggu saya lo, ya, ya ya dengan kami dulu abang dia kata, aku main bukan nak ya, ya ya dengan amba, aku mai aku ada mesej, nak bagi dekat amba ni, benda ni ni, letak tempat tinggi yang rasa ada masa buka tengok apa benda sudah, dia pun balik orang yang tengok daripada jauh, bila nampak abang dia masuk, abang dia ni pun masuk Islam apa, kena pergi duduk, lompat, tak dia masuk, dia ada message nak bagi letak kautuk dengan kehendak Allah subhanahuwataala bila habis yang ni semua, selesai majlis dia nak tidur, apa semua, dia teringat hadiah abang dia bagi, dia boleh akan Ambil buka, dia kata for the first time, dia kata I saw the word, the holy Quran. Untuk pertama kali, dia tengok perkataan the holy Quran. Dia buka, dia tengok, dia tak tahu baca hak, hak Arab tu, hak tulisan Quran tu, dia baca maksud dia, dia baca meaning dia. Dia kata bila dia baca, dia kata I feel something strange in my heart. Bila dia baca, duduk bahasa lain macam, dia baca, dia baca, dia baca, dia baca sampai pagi dia tak tidur, kerana dia baca benda Sia-sia kerja kawan ini tadi, sia-sia kerja dia. Dia menyumbang. Tuhan kata wama ta faalu min khairin fa inna Allah habihi alim. Dan apa juga yang kamu buat, kalau yang kamu buat itu min khairin benda baik daripada benda baik, fa inna Allah habihi alim. Maka sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu buat itu Allah Maha Mengetahui. Orang tak tahu tapi Allah tahu bahawa dia ni buat dengan hati yang ikhlas, dia ni buat dengan tujuan untuk agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya dijadikan itu sebab kepada Kak Steve nak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Memang hidayah Allah bagi tetapi sebab musabab nak terima hidayah tu ni. Cerita dia. Suorang macam Saidina Umar Al-Khattab di rumah hadir dia pergi dalam keadaan nak cari gaduh tapi kebetulan adik tengah baca Quran kebetulan maka adik dok baca Quran itu jadi sebab musabab kepada dia menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala hidayah Allah lagi tapi nak boleh keterima hidayah itu dia ada cause and effect dia ada sebab musabab dia maka sebab musabab ini jangan dipandang kecil muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah s.a.w Abu Zar al-Rifari, daripada seorang penyamun. Pertama kali jumpa Nabi Muhammad, tengok muka Nabi, sudah gegar hati dia. Daripada seorang penyamun, duduk samun orang ke tengah jalan dan sebagainya. Bila jumpa Nabi, first time, tengok muka Nabi, bergegang hati dia maka melihat wajah Nabi itu dijadikan sebab-musabab kepada dia yang kemudiannya masuk Islam di tangan Nabi yang kemudiannya Abu Zar Al-Ghifari menjadi satu orang yang cukup tinggi komitmen dia dalam Islam Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT kita kena memperbanyakkan jalan da'wah untuk menarik orang kepada agama Allah kita jangan sempit dalam memikirkan soal da'wah berapa orang sanggup buat bila jumpa turis duk berjalan pergi bagi satu pamplet agama dekat dia berapa orang sanggup buat bila nampak turis duk jalan tu pergi bagi mereka ni bukan ada satu pegangan hidup setengah daripada depan ni tak ada pegangan hidup bagi dia agama ni sama aja bagi dia logo tu You ambil agama apa pun semua suruh jadi orang baik. Dia ingat macam tu aja. Islam bukan macam tu. Islam ni dia dia jalan hidup. Dia satu cara hidup. Apabila orang kena Islam, dia nampak manis Islam ni. Maka dia tertarik untuk nak ikut Islam sepenuhnya. Allah SWT sebut benda ni. Allah kata azza wa rajim dan yang mengajalil Allah dengan bukan ilmu, tidak ada dan tidak Di kalangan manusia ni ada di kalangan lepas ni yang bantah Allah dengan bukan ilmu, sedangkan tak ada ilmu. Dia bukan tahu apa, yang dia tahu nak lawan Islam. Dia bukan tahu apa, dia kosong, kepala dia kosong, dada dia kosong, hati dia kosong tentang Islam. Dia tak, tak pernah terima maklumat tentang Islam. Maklumat yang tepat tentang Islam. Dia tak pernah terima. Yang dia tahu, dia nak menentang Islam. Maka dia ni yujadilu fillahi bi ghairi ilmin. Dia bantah Allah dalam keadaan bi ghairi ilmin. Tak ada ilmu. Wala hudang wala kitabin munir. Dan dia tidak dapat petunjuk dalam keadaan menentang Allah ini. Dan dia tidak mendapat petunjuk daripada kitab yang bercahaya. Dia berkurah tak ada siapa tapi terang benar dekat dia de. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian maka orang-orang Yahudi ni macam ni juga leban ni kamu nak ambil tahu kebenaran Islam, tak mahu nak ambil tahu kebenaran yang terkandung di dalam Taurat, depa tolak semua benda ni, depa nak berdiri atas ego depa. Depa kata depa bangsa paling mulia dan depa tak mau Tuhan pernah sebut laqad karamna bani Israil. Tuhan sebut bahawa Tuhan muliakan Bani Israil ni. Depa rasa terompong-gompong dengan pujian Tuhan bahawa depa bangsa paling mulia. Berdasarkan amalan yang kita buat. Firman Allah, "La nahum akhhasanna bi ala hayat." Dan lagi engkau dapat akan mereka itu, akan Yahudi itu wahai Muhammad, selebih haloba manusia ada hidup tu dia. Yang kata Yahudi ni bukan takat depa ni, bukan takat depa ni tak mau mati, bahkan lah manusia yang paling haloba untuk menghadapi hidup. Maksudnya tak mau mati. Yahudi ini satu bangsa yang tak bermati. Tuan-tuan, berapa banyak orang Islam dia bunuh di Palestin? 100, bahkan ribu dia bunuh setakat ni. Hari-hari ada orang Islam kena bunuh di Palestin. Tapi kalau orang dia mati seorang, bu huh, mengamuk satu dunia. Bagi apa? Sebab dia adalah bangsa yang haloba dengan hidup. Sesakan amalan yang kita buat.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 Tuan-tuan, berapa banyak orang Islam dia bunuh di Palestine? Ratuh, berapa ribu dia bunuh setakatnya. Hari-hari ada orang Islam kena bunuh di Palestin. Tapi kalau orang dia mati seorang, huh, mengamuk satu diri. Sebab apa? Sebab dia adalah bangsa yang haloba dengan hidup. Dia tak tahu mati. Kalau ada orang yang mati, mati pula disebabkan kepada, kepada serangan orang Islam, memang dia mengamuk habis-habis punya mengamuk aini yang dikatakan yahudi wa minal dan terlebih loba daripada kafir musyrikin yang engkar bagi ba'at yakni daripada bangkit kubur atau hidup yang yakni tak mau mati kerana ketahui mereka itu dengan bahawa kembali mereka itu kepada neraka tiada kafir musyrikin sebab engkar mereka itu bagi dunia depa ni adalah manusia yang Tuhan kata la tajidan nahum ahrasanna ahrasan maksudnya paling tamak Paling tamak ala hayah untuk hidup. Nabi kata apa? Nabi kata Mina syaka ya ya'arbak. Tanda jahat manusia limpa. Nabi kata. Yang pertama, dia kata, qaswatul qalbi. Kerah hati. Jahat. Orang kerah hati, ni jahat. Kerah hati. Tak boleh. Saku anasihat. Tak boleh orang yang bercakap kebenaran. Apa pun tak boleh. Kerah hati. Orang cakap pasal ayat quran pun tak mau dengar. Orang baca pasal hadis Nabi pun tak mau dengar. Orang bagi nasihat agama pun tak mau dengar. Kira hati Dengan tak semayang. Dengan apa. Bini marah pun tak peduli. Tak peduli. Dia dengan cara hidup dia lah. Ini tanda jawab manusia. Yang kedua. Nabi kata beku uji mata. Ii mata tak boleh teriak. Tak keluar. Ii mata tak keluar. Bukan tak sedih. Tapi ayak mata tak kena. Ini musim timkah ni. Sampai di Madinah. Bila lepas semayang apa semua. Sebelum nak keluar daripada masjid Nabawi tu. Di ziarah makam Rasulullah. Bila sampai di depan makam Rasulullah ni. Bukan sedikit orang ayak mata meleleh. Meramu ayak mata. Sedih bukan sedih apa mengenangkan ni orang ada dalam ni induk dalam jerejak dalam makar Rasulullah ni orang ada ada dalam ni adalah orang yang kita duk selawat selama ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kita duk ucap selawat dekat nabi tu ni nabi duk ada dalam ni Nabi pula kata, Apa, siapa bagi salam ke aku, aku, aku akan jawab salam dia. Kalau kita pergi, dia kata, Assalamualaika Ya Rasulullah, Assalamualaika Ya Habib Allah, Assalamualaika Ya Rasulullah. Kita dah bagi salam tu, Nabi jawab salam dia. Kita berpeluang. Allah izinkan kita. Kita berpeluang dah sampai di depan makam tu. Assalamualaika ya Rasulullah. Kita yakin tu. Nabi jawab wa'alaikassalam. Nabi jawab, Nabi ucap selamat dekat kita. Orang yang betul-betul lembut hati. Bila dia sampai di depan makam Rasulullah. Bila dia kata Assalamualaika ya Rasulullah. Nangis. Nangis. Tentu menangis. Nangis. Tak boleh tahan. Dia main sebok, dia main tepat dada, dia main ayam mata itu. Ada orang, dia sampai situ dia duduk balik, bercanak, tengok orang berkat seriak. Dia berjalan, siapa dia tak seriak? Dia tak boleh seriak. Bila dia tengok orang tu sebeg, macam dia tengok kau ni seriak, dia pun berasa, berasa ketat dadah juga. Tapi, oh, lah. ayat mata tak kena. Lah. Jumur du la'in. Nabi kata, ini orang beku biji mata. jumud ni makna dia beku. Jumur du maksudnya mata dia beku habis ziarah Madinah pergi Mekah pula sampai di sana tu untuk pertama kalinya dalam hidup dia pertama kali masuk-masuk dalam kompleks Masjidil Haram tu mata nampak Ka'bah ni orang lain ni nampak-nampak Ka'bah tu hidung kembang lah. tak boleh tahan lah orang yang mata tu dia tak apa dan siapa nak pergi Mekah boleh test boleh test bukan tu cadang nak teriak lah Bukan duk-cadang nak koyak. Bukan duk-cadang kata aku sekejap tengok aku nanti koyak. Bukan duk-cadang nak Kita sampai tu dia sendiri. Dia sendiri. Dia usik. Dia usik hati kita sendiri. Kita haji menangis. Tapi ada orang Allah tak izin. Hayak mata dia keluar. Ada orang dia cukup. Dia cukup sensitif. Dia pergi madinah tengok maka Rasulullah. Dia menangis. Dia mai sampai di Mekah tengok baik Allah, Dia menangis. Bila beri ziarah di makam, di kawasan apa nama Uhud dan sebagainya sampai di medan Uhud itu dia tengok keadaan Jabal Rumah, Jabal Uhud, dia tengok kawasan Kubah Syuhada, menangis. Maksud-maksud, mengenangkan sahabat-sahabat Nabi, puluhan orang sahabat Nabi syahid di medan ini. Semata-mata kerana mempertahankan Islam, mempertahankan Nabi Alaihi Wasallam dia sedih mengenangkan dia tak ada apa, tak ada sumbangan untuk orang-orang kita sekarang ni menghadapi masalah tenaga kerja untuk Islam kita tak ada orang nak buat kerja untuk Islam kita boleh dapat orang main dengar kuliah, maghrib boleh dapat orang main dengar ceramah ramai ni dah cukup baik lah tapi kita nak cari daripada ramai-ramai ni kita nak cari orang yang pertama sanggup sacrifice untuk agama. orang payah dapat kita nak cari orang yang sanggup buat kerja untuk agama. Kalau dia tak boleh buat kerja, dia sacrifice. Bagi duit untuk tujuan agama. Susah nak dapat. Masing-masing tidak rasa terpanggil untuk terlibat dalam kerja-kerja Islam. Dia tak rasa terpanggil. Dia tak rasa nak kena join sama dalam kerja-kerja Islam. Dia tak ada. Perasaan itu tak ada. Seperti mana perasaan sedih nak pergi keluar ayat mata di Madinah dan di Mekah. Jadi tak ada. Macam itulah dia tak terpanggil untuk nak buat kerja Islam. Dia tengok orang dia buat kerja dia tengok dia, dia tengok saja dia tak pernah ambil iktibar dia tengok dia tip aku tak ada bekerja macam ni kau tak nak sulup poket ambil bagi dia nah hamba ambil duit ni tak ada perasaan tu tak ada dalam diri dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian ini masalah kita lagi ini masalah kita kita mempunyai ramai orang yang syok bercakap di kedai kopi bercakap, di market bercakap, di office bercakap, di tepi jalan bercakap, di masjid lepas semayang bercakap dan sebagainya. Bercakap benda-benda yang tak bawa untung apa kepada Islam. Kita ada ramai orang macam tu. Tapi kita nak cari orang yang boleh buat kerja untuk Islam, susah. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a. Maka... Nabi SAW kata jahat manusia empat khaswatul qalbi kerahati wajumudul a'in biji mata beku payah nak menangis kerana takut dosa yang banyak di depan Allah wal-hirsu ayat ni yang ayat Quran kata la dalam hadis Nabi kata wal-hirsu tamak payah nak buang sifat tamak daripada diri manusia oh susah tamak dalam diri kita ni susah kita nak buang Masing-masing tanya diri sini. Tersuduh urai panjang-panjang benda -panjang ni. Tanya diri sini. Bergaduh adik-beradik pasal apa? Pasal tamak berbuat hantar. Jadi tak bertebuang antara adik-beradik pasal apa? Pasal tamak hantar. Yang ni jadi punca. Habis punah ranah keluarga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silih. وَطُولُ الْأَمَنِ Dan jahat manusia yang keempat dia kata anganan panjang. Pull maksudnya panjang kalau tul maksudnya naik 10%. Tol maksudnya banyak, banyak <tul> duduk. Melawak lagi. Wal tul amal maksudnya panjang angan-angan. Dok pacang angan-angan Do, aja. Kerja tak buat. Angan-angan -angan tinggi. Nak lebu nak lebu nak kalau boleh dapat lebu apa-apa kerja kita buat, apa sumbangan kita sehingga kita nak dapat macam yang kita cita-citakan, yang kita angan-angan dan Maka Nabi kata orang yang fulul amal yang panjang angangan di -angan jahat dia ni habis masa dengan angangan -angan. tidak ada kerja yang dia boleh buat Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi la tajidan nafuna ahrafan nafi'a ayat dan lagi engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu yakni Yahudi itu terlebih haloba manusia atas hidup Yahudi adalah bangsa yang paling nak hidup dia tak mau mati dia tak mau dengar pun cerita pasal mati begitu وَمِنَ اللَّذِينَ أَشْرَكُ dan terlebih loba daripada kafir musyrikin yang inkar bagi ba'at. Mereka ni kalau nak banding dengan kafir musyrikin depa lagi teruk daripada kafir musyrikin. Kafir musyrikin ni mereka ni tak percaya tentang hari kebangkitan saja. Tapi Yahudi ni adalah satu bangsa lebih teruk daripada kafir musyrikin lagi. Firman Allah يَوَدُّ أَحَدُهُمْ Cita-cita seseorang mereka itu لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةً bahawa dia umurkan dia seribu tahun lagi tu dia ni Tuhan sebut dalam Quran orang Yahudi ni kalau boleh nak hidup seribu tahun lagi Allah lah dah ada 80-90 dah nak-nak lagi seribu ni yang dikatakan Yahudi ni tak ada ingat dalam hati ni tak ada ingat kata dia ni nak mati tak ada dia kira nak hidup kalau boleh lagi seribu tahun dia nak hidup wa ma huwa bimuzahihuhu min al azab an yu'amma dan tiada iya dengan jauhnya daripada azab bahawa diumurkan dia maksudnya padahal panjang umur dia Tuhan kata langsung tak boleh nak menjauhkan dia daripada azab lagi panjang umur lagi banyak dosa masih duduk dalam bangkah dia dok minta dekat Tuhan Yahudi ni dia duduk minta kat Tuhan kalau boleh nak lagi seribu tahun lagi nak hidup Tuhan kata dah. Kalau bagi seribu tahun lagi, lagi banyak dosa dia dengan Tuhan. Sekali-kali seribu tahun itu tidak bawa manfaat kepada dia. Wabahu bacirom bima yagmadu dan bermula Allah subhanahu wa taala adalah Tuhan yang amat melihat dengan barang yang mereka itu beramal, tiada baik dan jahat. Tuhan tahu tuan. kita ni pun sokonglah Tuhan tahu kita buat baik kalau kita buat jahat Tuhan tahu dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tunjuk di depan orang ramai semua itu baik ikat kita ni ataupun jahat kita ni muslimin dan muslimah ini rahmat dia, dia, dia. telah bertanya Abdullah bin Suriah, iaitu seorang ulama Yahudi akan Nabi salallahu alaihi Wasallam sallam ataupun Syedina Umar al-Khattab yang ini daripada mereka yang bawa turun wahyu siapa ia daripada malaikat maka kata Nabi salallahu alaihi Wasallam ialah Jibreel ni seorang ulama Yahudi nama dia Abdullah bin Suria. Dia pun nama Abdullah juga. Sebab dia pun percaya Tuhan Allah juga. Maka dia namakan dia Abdullah maksudnya hamba Allah juga. Ulama Yahudi zaman Nabi ni nama dia Abdullah bin Suria. Dia pitanya Nabi. Dia kata wahai Muhammad siapa nama malaikat haditu turun wahyu dekat kamu ni? Ditanya Nabi macam tu, Wahai Muhammad, kamu kata kamu terima wahyu bukan? Siapa nama malaikat yang nak buat turun wahyu dekat kamu? Nabi jawab, Nabi kata, Jibril. Malaikat yang nak mai wahyu dekat aku, nama malaikat tu Jibril. Nabi kata. Maka kata Abdullah bin Surya. Iaitu Adunah. Adunah maksudnya kalau lukuh tu, dia ni lah musuh kami, setuju kami ada ke punca Jibril itu musuh dia dia kata dia tanya Nabi siapa nama Malaikat yang waktu wahyu Nabi kata Malaikat yang waktu wahyu ni nama dia Jibril oh dia kata kalau Jibril adu guna dia ni musuh kami dia kata. kata dia bawa datang Azhar dan jika Mikael ni kami beriman Jadi tengok yang kata Yahudi dia kata oleh kerana malaikat yang buat turun wahyu ni nama dia Jibreel. Jibreel ni musuh kami. Pasal apa? -apa Jibreel ni dia ni jadi punca turun ma'azab dalam dunia ni. Dia ni punca. Saya. Tapi kalau sekiannya tadi kamu jawab kata malaikat yang buat turun wahyu ni nama dia Mikail, Cantik. Kami akan ikut. Haa ha, apa <tuh> macam tu. Tak nak kejar. Jadi kata dekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia kata dan jika sekiranya malaikat yang wajahnya tu nama dia Mikael, niscaya kami beriman. Tu sebab dia bumbuh nama apa menteri dia loh Mikael bubar apa? Mikail ni pun nama rupanya Mikail ni bagi dia malaikat yang bagus, berapa pun kita pun percaya malaikat Mikail ni dia ni Doa, amai segala macam-macam ma, hujan lah apa, semuanya kerja malaikat Mikail, itu bidang tugas dia oh dia pun cukup syok dengan nama Mikail ni kan anda saya kami beriman dia kata kalau sekalian malaikat yang terwahyu ni malaikat Mikail, kami ikut tentu berah kami ikut kerana dia bawa datang dengan khafat, iaitu kemurahan. Dengan hujan dan tumbuh-tumbuhan dan selamat, maka turunlah semuanya ini. Dia kata kalau Mika'il cantik. Dia kata apa? Mika'il ni dialah yang di bawa emai segala benda ni. Dialah malaikat yang membawa kemurahan. Hujan dia yang bawa emai. Dia kata tumbuh-tumbuhan, keselamatan, kesejahteraan, ketenteraman ini semua kerja Mika'il. Kami suka dekat Mika'il. Dia berkata begitu. Jerman Allah, kata oleh Muhammad bagi mereka itu, bagi Yahudi itu, Man kana aduan li Jibril, barang siapa berseteru dengan Jibril, maka mati ia dengan duka cita. Suriah. Bila Saja Abdullah bin Surya ni kata dekat Nabi, Jibril tu musuh dia, Allah turis waktu penayat. Wahai Muhammad kata dekat dia ni. Kata Allah ni juga. Kul man kana aduan di Jibril. Bagaimana siapa yang memusuhi Jibril? Fa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Maka bahawasanya telah bawa turun ini wahyu. Yang ni Quran ati hati engkau. Dengan suruh Allah subhanahu wa ta'ala. Habakkah dia. Jibril itu adalah malaikat yang turun wahyu dekat aku. Siapa musuh dia orang tu akan binasa. Habakkah dia lah. Tuhan suruh Allah lah tu juga. Muslimin dan Muslimah yang berrahmati Allah sekalian Pada apa rendah? Memusuhi Jibril bermakna memusuhi Allah Kita memusuhi orang yang membawa ayat-ayat Allah Bermakna kita memusuhi Allah May kata Ustaz duk baca ayat Quran Bagaimana duk baca ayat Quran Duk baca hadis Kita tak suka Kita benci ke dia Apabila apa benci dia Apabila dia baca Quran Apabila dia baca hadis Kita benci ke dia Kerana tu Bermakna kita benci Allah Kerana dia may baca ayat Allah Kecuali kalau dia melencong. Kita benci kat dia bukan kerana dia baca ayat Allah. Kita benci kat ke dia kerana dia melencong daripada jalan kebenaran. Yang tu ada pasir. Ni dia duk baca ayat Quran. Dia duk baca hadis Nabi. Kita benci kat dia. Kita benci kat dia maknanya kita benci Allah. Pasir dia duk baca Allah suruh dia baca. Sama dengan Yahudi. Dia benci kepada Jibril. Jibril mata-mata kerana Jibril waktu orang wahyu bahawa siapa benci Jibril sesungguhnya dia dijanjikan kebinasaan oleh Allah. Allah suruh nabi hebat dekat dia lah tu juga. Begitu kata dia lima bayna yadai. hal keadaan membenak bagi barang yang antara hadapannya yang ni daripada Taurat dan Injil dan semuanya. itu dia. Quran turun main. Quran bukan kata hal yang semua tak beri Quran yang Jibril buat turun mai dekat Nabi Muhammad ni Quran itu musaddiqan lima baina yaday. Quran itu tolong endorse pula kata memang Taurat ni Tuhan juga yang buat turun, Injil pun Tuhan juga yang buat turun. Cuma bila turun Quran, maka syariat yang dibawa oleh Injil dan Taurat terhenti kena ikut Quran. Tetapi Quran mengaku bahawa Taurat dan Injil itu juga mai daripada Allah. Apa masalah yang tak mau ikut Quran? Nah, itu persoalannya. Firman Allah, "Wa hudan wa busyra dan menghidayah pada sesat dan menyuka dengan syurga bagi segala orang-orang mukmin, ini yang dikatakan Quran ini. Dia nak bawa petunjuk, hidayah, maksud dia petunjuk. Quran turun naik kat kita ni dia nak bawa petunjuk. Dia tak mau orang sesat. Maka mai Quran nak tunjuk jalan lurus kepada orang-orang dan orang-orang tidak akan sesat. Kata dia dan menyukai dengan syurga bagi orang-orang mukmin dan Quran ini juga main nak cerita tentang syurga, cerita tentang janji baik kepada orang-orang yang mau ikut Quran. Firman Allah Man kan adu walillahi wa malaikathi wa rasulhi wajibiril wa mikaat. Barang siapa yang ada seteru bagi Allah. Dan segala malaikatnya dan segala rasulnya. Dan Jibril dan Mikail. Fa'inna Allah adulil lil kafirin. Maka bahawasanya Allah Ta'ala seteru bagi segala orang-orang kafir. Kerana orang yang berseteru dengan salah satu itu adalah kafir. Siapa yang nak, nak lawan Tuhan? Kafir ni? Siapa yang nak lawan Nabi-Nabi yang Tuhan hantar? Kafir ni? Barang siapa yang nak lawan dengan semua isi kandungan Quran dan sebagainya, kafirnya. Tak boleh. Pada apa-apa benda ni, Allah subhanahu wa ta'ala buat turun, maka kita kena beriman. Tak boleh. Marah dekat Jibreel, marah dekat Mikail, Tak boleh. Kerana depan ni semua putusan Allah subhanahu wa ta'ala. Surah man Allah. Walakad anzalna ilaika ayatim bayinan. Dan sungguh telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad beberapa mu'jizah. Yang nyata menolak bagi perkataan ibnu Suria tadi, majik tanah Nabi Syeikh, makcik tiada bawa, tiada engkau bawa datang akan kami dengan satu mukjizah pun. Ha? Ibnu Suria tadi ini, Abdullah bin Suria tadi dia kata dekat Nabi, dia kata dekat Nabi majik tanah Nabi Syeikh, ham tak ada bawa apa katanya, dia menafikan segala kerja yang Nabi buat, ham tak ada apa, ham tak ada bawa satu kebaikan dekat kami, dia dia kata dekat Nabi Muhammad mencurahkan maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Nabi Muhammad ni dia turun mai dan dia membawa ayat-ayat yang nyata. Wa ma yakfuru minha illa al Dan tiada kufur dengannya yang ini dengan mukjizat Nabi tu melainkan oleh segala orang yang fasik semata-mata. Tudia. Siapa yang tak percaya ke Nabi Muhammad, tak percaya ke apa yang Nabi bawa, depa ni orang fasik dia kata. Aw qul lamaa ahadu ahdal. Adakah tiada janji mereka itu akan satu janji atas beriman dengan Nabi jika keluar ia atau janji akan Nabi bahawa tiada menolong mereka itu akan orang kafir melucukan atas Nabi Nabi saw Allah subhanahuwataala Allah subuh Nabi kata patut orang Yahudi ini berjanji dengan Allah sedangkan lepas itu dia pemukat janji tu maksud dia janji kata nak ikut nak beriman nak pakai apa yang Tuhan kata, lepas itu bantah patutkah apa duduk main-main dengan Tuhan mesti tentu. Sirman ha? Allah nabazahu fariqun minhum melontar akan dia oleh satu firqah daripada mereka itu dengan batal janji. Ha? Sebahagian daripada orang Bani Israel janji lepastu lempang buang kitab Taurat, Taurat tadi. kita bila baca cerita ni jangan dok ingat Bani Israel, duk nampak Bani tertikalah, ni cerita macam kita lah ni. Orang Islam kita ni pun Allahu akbar. Dok mengukur kata Quran ni kitab suci dia, Quran ni sanagi al. Muamai Quran tolak tepi. Sama aje. Sama aje. Jangan dok tengok Bani Israil dok boleh-boleh istighfur Rabb ni dia. Teruk-teruk apa kita pun teruk juga. Kita ni bila baca ayat Quran ni, dia ada kaedah dia. Dia kata al-ibrah bi'umum al-lafz, la bi-khusus sabah Quran ni, kita nak ambil pengajaran ni bukan daripada sebab turun dia. Sebab turun ayat ni kepada Bani Israel. Bukan sebab tu. Tapi kita nak, nak tengok. -umum tengok lafaz ayat tu. Lafaz tu dia kata apa? Dia kata ada sebahagian orang sudah dengar kitab. Kemudian lempak pergi ke lain. Yang tu. Yang kita nak kena ingat. Bulan Kursa Baru ni khatam dua kali. Quran khatam dua kali. Tapi tak ikut juga Quran tak ikut Oh banyak ayat yang ada dalam Quran ni ayat Quran ni macam-macam daripada persoalan besar soal takbir negeri sampai soal yang kecil-kecil ni tak boleh duduk hasad dengki ke orang ni semua ni ada dalam Quran ada orang dia duduk fokus yang besar saja dia duduk fokus kata apa ni dalam Quran ni ada ayat tentang hudud dalam Quran ni so potong tangan dia duduk fokus dia tu. ayat yang melarang hasad dengki dia lupa yang ni tak ada Quran juga dalam masa yang sama, dia dengci kau lah. Maka Islam ni kaedah. Dia, dia kata, Dia kata, masuklah kamu dalam Islam ini semua. Secara total. Kalau kita nak jadi orang Islam, bukan sahaja kita menok kepada perlaksanaan hukum Islam. Bukan cakap tu sahaja. Bahkan kita nak semua sekali Diri kita ni penuh dengan akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak ada perasaan buruk sangka, dengki dan sebagainya oh otak ada dalam diri Rasulullah tidak ada perasaan yang macam tu bahkan hadis kita baca awal-awal tadi Nabi SAW pesan siap Ada dah dekat sahabat dia jangan ada seorang daripada sahabat aku dia cerita tentang buruk seorang yang lain dekat aku, berapa? aku tak mau dengan kerana dengar cerita kamu aku pergi jumpa dia dalam keadaan dadah aku tak bersih Nabi tak mau sampai macam tu kita bila dengar cerita macam-macam ni, kita jumpa orang, tak cantik lah. Ya? Tak cantik lah. Ya? Bila kita dengar cerita, kata Ustaz ni nak bawa ke Ustaz ni, kata Ustaz tu duduk, kata ke Ustaz macam ni, macam macam ni ni kita dengar kasyon. Kita dengar kasyon, bila jumpa sahabat kita yang diceritakan di ni, kita jadi senyum pun dia jadi lagu, dia kemewe, lagu tak mahu nak jadi cantik, Bagi kita dengar cerita. Dan kita dengar cerita, orang bila ustaz dia dia sentai ustaz daripada awal bagi salam sampai salam alaikum, bulan itu kira hantam ustaz ya? dia datang, dia datang cerita tak mahu dengar, kalau betul cakap ni pun tak cerita lah Pandai dengan apa, dengar apa nilai sudah pada bila dah cerita, kita dah dengar, kita tak syok kita tak syur. Kita nanti satu hari jumpa dengan dia, bila jumpa dengan dia kita tak terkenal buat apa kita buat kerja macam tu apa satu untung dia? Pada untung apa? Tak ada satu untung apa. Kalau tujuan kita nak terjatuh dia itu dah tujuan yang cukup tak baik dalam agama. Itu setujuan cukup tak baik dalam agama. Bukan kerja agama macam tu. Apatah lagi kalau dibuat oleh orang agama, lagi tak baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah seleh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak peringatkan kepada kita tentang benda-benda macam ni. Dia tak mau bila damai dah ayat tu depan kita, kita dah baca, kita nampak macam faham dah, dia, dia, kita tak ikut macam yang ayat tu kata. Semua macam Bani Israel. Bila sahrat wakmai dekat dia, bila tak mahu ikut, bila paksa angkat bukit Tursinah nak sampai atas kepala, Kata lagi dekat Nabi Musa dia kata samia'na wa ata'ida kami dengar boleh tapi kami tak mahu taat bila betul-betul nampak sampai kepala depa angkat depa sujud dan depa angkat sebelah biji mata tengok bukit tu dah nak kenal depa depa kata dekat Nabi Musa okeylah Musa kami beriman dengan isi kandungan Taurat ini cerita betul doa dalam surah al-an'am tuan-tuan boleh buka rojak cerita ni selebih mengaku dalam keadaan desperate macam tu mengaku kata nak ikut Taurat lepas tu, bila kita suruh mai depan nabazahu minhum kata dia melontar akan dia oleh satu firqah daripada mereka itu dengan batal janji tolak janji depa kata nak ikut Taurat tadi, tolak pergi ke tepi bal aktsaruhum la yu'minun. tetapi kebanyakkan mereka itu tiada beriman mereka itu nah lepas tu tak mau ikut pun dah وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّنَا Dan tak kala datang akan mereka itu oleh Rasul daripada Allah Ta'ala iaitu Muhammad SAW yang membenak bagi yang serta mereka itu yakni dalam Taurat atih muwafaqah barang yang disifatkan di dalamnya itu Biasa apabila punya Quran memang isi kandungan Quran dengan Taurat muwafaqah Biasa apa isi kandungan Taurat dengan Quran muwafaqah? Sama apa-sama apa? jadi tuhan tu juga yang buat tidur. Cuma Quran ini wahyu yang lengkap. Taurat relevant pada umat zaman Nabi Musa. Injil relevant pada umat zaman Nabi Isa. Bila muk Quran, Quran ini dia relevant sampai kiamat. Maka bila dia tu Allah. Maksudnya kita tengok komputer lah. Daripada Windows 95 jadi Windows 98. Windows 98 jadi Windows 2000. Windows 2000 jadi Windows XP lah apa macam-macam duk main ni. Apa Apa maksud dia ni? Maksud dia, dia improve. Dia improve. Kalau 95 dengan Windows 98, tentu 98 jauh lebih banyak feature daripada 95. Mesra pengguna. Ya daripada window 98 dia mai window 2000 sudah tentu 2000 lebih mudah bagi kita yang nak pakai ni Sebab dia lebih merserah kalau kita nak guna internet kalau dia buat window 95 kemudian dia keluar 98 98 ni sama dengan window 90 apa benda baik tu saya buat? sama dengan handphone kita mula-mula beli dulu tu je lah satu bag atur kosong satu satu tu satu bag tuan bawa bawa nak terucuk kepala bau benda duk bawa nak bawa handphone saja Nuh orang masuk hutan balak apa semua tu, bawa satu beg jasman tu, buka-buka telefon saja, bukan ada apa. Dia main satu masa dia main handphone saja ni, motorola berdiri atas meja tu, yang tu tu kucing tengok lari. Dia main satu masa lagi dia main, sampai lah ni, sampai punya halis kecil ni, Allahuakbar. Dia improve. Improve dari segi size, bila size besar orang susah nak bawa, bila makin kecil orang senang nak bawa, dia improve. Dia improve dari feature, kalau dulu yang kata handphone ni cuma buat call dengan receive call. Incoming dengan outgoing yang tu saja, dia basic, penggunaan dia cukup basic. Dia main satu poin peringkat pula, dia main boleh store nama orang masuk dia main satu point card pula dalam handphone tu juga boleh ada calculator boleh buat organizer macam-macam tu improve dia main satu mata pula bukan tu. dia boleh boleh guna website dan sebagainya dia ada wak, dia ada buih dia macam-macam tu -macam. ini yang kata improvement jadi pada version lama sampai version baru ni dia improve macam tu lah juga bila kita bercakap tentang soal taras bila kita bercakap tentang soal injil bila kita bercakap tentang soal Quran bila dia main Taurat ni, Taurat ni Allah waktu wakturun sesuai dengan orang yang hidup zaman Nabi Musa. Bila dia main Injil, Injil sesuai dengan orang yang hidup zaman Nabi Isa. Dan Injil dia cover lebih lagi daripada apa yang di cover oleh Taurat. Bila turun main Quran, Quran ni Allah waktu main kira version dia tak perlu kepada Upgrade lagi tak perlu dah. Quran ini sudah cukup. Al Yumaa Akmal Tulaqum Dinaqum Wa Atmaunto Alikum Niamati Waradi Tulaqumul Islam Madina cantik. Maka tidak timbul persoalan kita tak mau ikut Quran tidak timbul persoalan kita kata Quran ini out of date tidak timbul persoalan kita kata Quran ini kalau kita apply dalam masyarakat la ni jadi kelengkapan kita tak timbul soal ni so Quran ini adalah version yang paling lengkap Tuhan endorse benar ni cakap macam bibit kan ya, perang boleh microsoft dia ya macam tu Allah Subhanahu wa taala berfirman nabada fariqum min alladhina utul kitaba kitab sitab Allah nescaya melontak oleh satu firq firqah daripada segala mereka itu ibarat segala yahudi yang datang mereka itu, kitab itu dia ami yani al-Quran akan kitab Allah Taurat ha hmm. Bila main Qur'an dekat mereka, mereka tu pegang Taurat. Bila main Qur'an dekat mereka, mereka buang Qur'an. Tenggak orang pakai. Mereka nak pakai yang lama juga. Salahlah Perbuatan mereka menolak Qur'an version yang lengkap ni. Nak pegang dengan version lama, salah. Begitu. Wara'ad-zuhurihim. Pada balik belakang mereka itu. Ambil lepak, buang Qur'an. Tenggak orang pakai. Lepak di belakang belakang. Erti, tidak amal mereka itu. Dengan barang yang dalamnya daripada beriman dengan Rasul dan lainnya. Tak beriman dengan isi kandungan kita dan engkum la seolah-olah mereka itu tidak mengetahui barang yang dalamnya daripada bahawa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam itu sebenar-benar nabi atau bahawa Quran itu adalah kitab Allah yang sebenar-benarnya maka segala Yahudi mengetahui Nabi Muhammad sebenar kitabnya Quran itu sebenar tetapi sengaja engkar mereka itu tu dia ini yang kata Yahudi bukan debat tak tahu debat tahu Nabi Muhammad ni memang nabi betul tak dan mereka tahu bahawa quran yang Allah buat turun dekat Nabi Muhammad itu memang betul quran bukan Nabi Muhammad Dia Mereka tahu. Bahkan Nabi itu dalam quran itu hanya kata, Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenai Nabi Muhammad ni lebih daripada mereka kenai anak mereka sendiri daripada asyik tu no. mak Nabi, pak Nabi, keturunan Nabi Muhammad Nabi daripada kecil, akhlak dia macam mana sampai mereka sendiri panggil Muhammad Al-Amin sampai bila bat Batuak Hajarul Aswak jatuh daripada dinding Kaabah nak buh balik bila Nabi jadi hakim, mereka terima semua bermakna, mereka terima Nabi Muhammad ni orang baik tapi bila Nabi Muhammad SAW berdiri di kaki bukit Safa Nabi kata, wahai semua kaum aku aku nak beritahu dekat hampa bahawa di sebalik bukit ni kalau aku kata dekat hampa kalau aku beritahu dekat hampa di sebalik bukit ni ada musuh nak serang kita kamu percaya dah cakap aku Sampai takat tu. Dia berkata apa? Dia berkata bahkan kami percaya. Kamu orang yang baik-baik daripada keturunan yang baik-baik. Dia berkata. Nabi Muhammad kata okey. Bukan tu yang aku nak abang. Tapi yang aku nak abang ialah. Aku ni Muhammad telah dilantik Allah. Untuk menjadi rasul. Dengar-dengar macam tu. Ambil. Abu Lahab ambil batu. Sungai. Perpuk berdawah. Nabi SAW. Pasal apa? Pasal apa yang ke Nabi Muhammad ni pasal apa? Adakah kerana dia jahat? dia ada kes jenayah adakah dia biasa pincabul kehormatan mana-mana anak orang ke isteri orang ke apa-apa adakah Nabi Muhammad biasa samun, biasa rompok, biasa curi biasa pinjam duit tak bayang daripada orang adakah Nabi Muhammad ni ada satu akhlak buruk dia buat di mana-mana sampai semua orang tahu dan sebagainya tak ada, Nabi Muhammad tak pernah buat benda tak elok macam ni, pasal apa dia pun marah dekat Nabi Muhammad pasal Nabi Muhammad kata dia rasul dilantik oleh Allah menjadi rasul kerana tu nak marah Muslimin dan yang dan Allah S.A.W. Kita ambil yang cuman. Islam, hal kita diikut ni cantiklah. Cantiklah. Tak payah lah hidup berasa nak. Tak lah Islam, hal kita ambil sebagai jalan hidup kita dah ni cantiklah. Terus istiqamah dengan Islam. Yang kedua, Quran yang Allah wakturun mereka kita ni lengkap dah. Tak payah duk was-was dah boleh tak boleh nak ikut Qur'an ni sesuai tak sesuai segala isi kandungan. Quran. Tak payah fikir dah. Qur'an ni memang lengkap. Kalau ikut aman dunia ni. Bukan Malaysia. Dunia ni aman kalau ikut Qur'an. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW ini adalah pemimpin yang Allah hantar untuk memimpin kita. Ikut dia. Ikut dia. Jangan sekali-kali kita tolak kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirah Rasulullah, belajar. Kita tengok macam mana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurus orang Islam begitu banyak ramai pada zaman dia Dalam keadaan orang Islam masa tu bercampok dengan orang bukan Islam bukan sikit juga ada. Di Madinah contoh sikit ke orang Yahudi pada masa tu. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Tiga bani ini saja ribu dua ada di Madinah kasih setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirah Rasulullah tengok apa rahsia kejayaan dakwah dan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tercermin kesejahteraan seluruh dunia. Kemudiannya apabila diwarisi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Maisydina Umar Al-Khattab, zaman Sayyidina Umar 2/3 dunia serender dengan suka rela nak duduk bawah pemerintahan Sayyidina Umar sila umat tak mahu terima sila umat kata aku tak boleh terima dah negeri kamu nak duduk bawah payung pemerintahan aku aku tak boleh terima sebab terlampau jauh negeri kamu dengan tempat aku duduk aku takut aku tak boleh nak menjamin keadaan di tempat kamu dia kata tak apa kami duduk bawah payung kamu kami sudah rasa aman apa rahsia dia tengah apa rahsia di sebalik orang rasa senang rasa selesa rasa tenang rasa tentram rasa aman apabila mereka duduk di bawah payung Islam tidak ada sebab kenapa orang Islam hari ini berasa boleh rasa keluh kesal berasa tak boleh dah nak hidup dengan Islam dia dan tidak ada sebab sebaliknya kita hari ini kena kepada cara hidup Islam ha, daripada kita sendiri anak-anak kita family kita orang yang duduk sekampung dengan kita semua orang yang ada sama dengan kita semua ni kita harap mudah-mudahan balik kepada ajaran Islam yang sebenar minta Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita daripada macam-macam malam betapa yang mungkin kena kita. Wallahualam. Lepas ini kita masuk kisah sihir ha, lepas ini dia ada satu kisah dia panggil kisah sihir kisah sihir ni dia nak cerita asal-usul sihir yang tu ada dekat debit copperfield lepas semua la ni ni apa saya usul dia mai kok mana dia nak cerita dalam Quran ni kan tentu apa pernah dengar cerita tentang apa nama harut dan marut bukan harut marut kan dia ada sebut kisah ni kita akan jumpa insyaallah pada bulan depan wallahuan salam malam saya lihat satu dokumentari seorang ustaz buka satu pusat motivasi berkonsepkan pengembaraan ke alam barzakh iaitu berkonsepkan simulasi audio visual dari mula mati sampailah keadaan dalam kubur segala simulasi konsep ini berlandaskan quran dan hadis nabi Soalan, apa pandangan ustaz tentang masalah ni? Saya tak tahu sebenarnya mau apa Abu benda apa ni? Bawa ya, bawa ba, pentaman dah balas. Pentaman dia cerita apa alam Kubo. Di mana ni dia tengok so pertanyaan. Kebi papa? Kalau yang saya tahu ni ada. Di saya tak tahu baik kalau dia tanya boleh tak boleh kita nak melakonkan watak-watak apa muka dan nakir apa-apa kan ha, itu pun satu persoalan tak apa nanti boleh saya cek dulu benda ni pengembaran ke alam baga' hmm? yang baik itu daripada Allah yang baik itu silap saya kita tanggung dengan tak baik kapan dan surat selamat اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله كبارك وتعالى عن السادة والأصحاب سيدنا رسولنا الله في الأجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد أيوا في نعمه ويكاهده مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال والفك الخمين العظيم رضي الله الله ربنا وبالإسلام لنا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ورزقنا فهم النبيين بجاه خاتم والسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سراطة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اكتباءا وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اكتنابا اللهم جعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والسلام الله على محمد Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalamualaikum Setakat kita tu imam anjing tu imam tu Tak ada apa-apa lah Kita akan ada apa pun nak berlain dengan Nabi Tak Nabi orang kata anjing tu Siapa yang kata anjing kepada Nabi Orang jenis tu tu Jenis syairbah atabah Habis, kalau begitu sekali kedudukan yang Rasulullah SAW dengan cabaran dia, kita soal dengan kita sekarang, apa yang aku dah buat untuk Islam? Kita banding itu yang Rasulullah SAW, Rasulullah SAW lakukan, maka kita nampak bahawa aku ulama ni aku tak buat apa untuk Islam. Nak ambil ujung kuku pun tak tak? Tak kuku pun tak? Ada. ini dia punya dia punya anu dia tu. Kita rasai. Lebih-lebih lagi kalau benar-benar gambaran sejarah yang macam ni yang kita rasai macam ni. Inilah musimnya. Musim Allah baru kita tengok bagaimana orang memperlakukan gambaran negatif, dan gambaran buruk terhadap orang Islam. trend dunia sekarang yang pakai kepihak putih macam tuan, tuan yang pakai jubah ke yang pakai soban ini teroris inilah pengganas Nuhan yang hayun kalau atas pentas jadi idola yang menjahnamkan akhlak masyarakat itu yang dipuja tak pernah mereka bergelar teroris yang teroris ialah yang ada tokoh ulama, tokoh ustaz, yang berserebat yang berjubah, yang berjanggut itu tren dunia minta maaf tuan-tuan kok tinggi Bukan senang nak jawab TV Sebab Manusia apabila jauh daripada sejarah Islam Jauh daripada menghayati unsur kegimilangan Islam di satu ketika Maka mereka akan lemas dengan cara yang ada sekarang apa yang dibawa oleh musuh apa yang dibawa oleh Amerika kita pun terikut-ikut-ikut-ikut selunjuknya sehingga mahu tidak mahu kita telah akor kepada mereka bahawa yang jahat yang tak betul yang salah itu ialah orang yang Islam tentu kalau betul Amerika yang keadaan macam tu, kenapa kamu tak masuk menjahnamkan pengganas di Israel selama ini perlakuan israel daripada tahun 1948 sampai sekarang awak mereka tak ganaslah? mana kamus ganas yang kamu belajar kita orang islam pula syakza kemas tv1 tv2 pun terjemah sama dengan kepala otak amerika kita lupa bahawa yang kita dokong itu sendiri dengan tujuan kita nak hentam orang lain Tapi sebenarnya kita hentam diri kita sendiri Sebab kita juga muslim Kecuali lah kalau kita mengatakan Kita declare bahawa kita bukan Islam Jaga tuan-tuan Allah maha mengetahui Ini dia Ini kita luk pulang tak? semua sekali di dunia saya tak payah sebut satu-satulah kerana kita memberi keyakinan kepercayaan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam siasatan penyelidikan dan apa-apa tugas-tugas mereka untuk menjaminkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan. Tapi dari segi umum, kita nak minta umat Islam awas. Jangan mudah terperangkap dengan janji kata-kata slogan manis daripada pihak musuh ingat pepatah Melayu pun dah cakap mulut disumbat pisang buntut dicucuk dengan bukan jarum je, buntut disusuk dengan lembing sekarang kita pun ikut sama ya sama ya, sama kita pun tolong Dewa kan seperti mana Dewa juga kita pun perlu lawankan seperti musuh kita lawankan. Seolah-olah apa yang dilawankan oleh musuh tu kena orang lain bukan kena kita. Who are you? If you are Muslim, sama ayah sama orang. Kecuali kalau dia tu dia kata dia bukan Islam. Ini Allah akubat tuan-tuan. Tiap-tiap -tuan, malam ada saja berita masuk hal ada yang berita masuk sampai kadang-kadang tu kalau jenis filem biasa ni berburu lah filem tu berapa kali round ulang haba hmm, pusing-pusing ini kita nak kata apa kalau kita cakap kasar inilah manusia-manusia yang telah dibodohkan kerana mereka jauh daripada wahyu mereka telah mereka tidak rasai bahawa mereka telah dijahilkan so Baik itu kita jadi Walaiazabillah Apa yang ada pada kita Apa kemampuan tuan-tuan Apa kemampuan saya Apa kemampuan kita semua umat Islam di sini Selain daripada Memohon kepada Allah Janganlah bagi jadi Filipina pengkalan baru Amerika Tapi arroyo maka pagal nak sangat kita tahu Kalau ibarat kata dengan teknologi moden ni Duduk di Manila Dengan kita duduk di Kuala Lumpur Kentut pun dengar Punya dekat Tetapi kenapa di sana Mereka dah tumbang Mereka dah ber berjaya Memasuki seluruh nadi urat lende pemikiran umat Islam Yang mewakili Sebelah situ ialah di Afghanistan depa dah masuk habis ke semua dalam urat nadi Wak Sarak. Rupa-rupa orang di sana tu dah jadi orang dia dah. Sekarang dia cuba menenggek, nak cuba menenggek di sebelah ini untuk kita juga jadi dia. Supaya dia dapat masuk ke urat daging orang lenak tu melalui rupa lebih puan sama kita rumpun sama iaitu bertapak di Filipin kota tak masuk oh yang masuk ke gemilangan tu baru, baru duk uleh cerita haji sikit ya, sejarah rabbi tuan, -tuan. Ya ialah kalau kita baca buat dua sejarah tuan memang lah sejarah hanya sejarah tuan lah boleh baca tapi kita kalau apa kita elaborate kata kita analisa kepada begitu agungnya perjawangan Rasulullah maaf tidak Rasulullah nak duk puluh buat apa nak harap duit Nabi ke ada duit? Hmm. Nak harap ke pengaruh-pengaruh ada apa pada Rasulullah? Saya nak ubah kak yang jaga dia waktu tu, Pak nak kandia, hak bela dia, hmm. hati -hati. orang lain semua kutuk dia. Semua kutuk dia. Tunggu peluangnya, daripada nak bunuh Nabi dia. Ada apa pada Rasulullah? Baiklah, dah, pak tak ada, mak tak ada, yatim dia itu. Orang kata pula ummi tak pandai baca tak pandai selebihan dia nak lawan apa projek buat.